da nanese sloj, demonski sloj. Šta god to bilo i od kakve god to mase bilo sastavljeno, tek on se navlači na um. I čovjek uopšte ne zna što je Gospod pričao. To je jedna od najužasnijih scena koje možemo da vidimo, a to je da stojimo Blizu, dakle, ovako kao što mi stojimo sada, da nam sam Bog govori, da mi gledamo u tom pravcu, da koje riječi dogaze ne bilo čije, nego baš njegove Božije ili apostolske, a apostolska je puna duha Božijeg i da mi ništa od toga nismo zapamtili, da ne samo zapamtili da možemo da ponovimo, mada i to često i najčešće ne možemo da ponovimo, nego nismo prihvatili onu unutrašnju duhovnu poruku. I to je zaista jedno od najužasnijih scena, užasnija od onih scena iz filmova Strave i Užasa. Ova ima još strašnije posledice, I kao problema mnogo je dublja. Nažalost, to je vrlo često raspoloženje nas koji evo stojimo tu pred licem Božim, i pred licem i pred slovom Božim, a ne možemo da ga razumijemo. Nešto se tu dešava, neki problem postoji. Pa evo i ovoga dana kako kaže Sveti Otac Stefan za otvarniku mi smo za svaki dan u godini pa na ovo evanđelje koje smo danas pročitali o svonju Svetih apostola na propoviju dom kaže da savremeni čovjek ničijim nije da kažemo manje ispoštovan od onih koji su slušali Svetog apostola danas nam crkva donosi iste riječi koje je narod u ono vrijeme slušao i gospodnje i apostolske. Tako da i danas imamo mogućnost, ako pažljivo slušamo propovjed evanđelja i propovjed apostolsku, da primimo tu poruku i da primimo duha Božje koji u tim riječima prebiva I kroz propovjed narodu Božijem se nudi. I zato nećemo ni opravdanje imati na dan strašnog suda. A džavo, ta sila tamna, znajući za sve to, gleda da nas uvuče u problem da ovo sijanje na Božijeg ne donese ploda. Ajmo mi malo da zagrebemo krampom pažnje, tupim krampom tupe pažnje, pa da vidimo šta to Gospod hoće od apostola, šta to Gospod nudi kroz crku našu, pravoslovnu. Kaže, u vrijeme ono, koje vrijeme? Mogu je to biti, braći i sestri, ne prije 2000, 2000 godina, nego prije 20 milijardi godina. Onaj koji u ono vrijeme posla učenike veći je od vremena i ono što im je predao da nose, da prenose i narodu daju, ne može da ostari. Dakle, Da je počelo prije 20 milijardi godina, do danas bi došlo svježe i potpuno sačuvano, bez jedne ogrebotine i bez jedne trunke rđe ili znaka propadljivosti. Jer ono što je predao crkvi, ono što je predao dvana istorici apostola, to je vječno. To ne može da prođe. To ne može vrijeme da nagrize. To je vječer. Dakle, kad se kaže vrijeme ono, ne treba mnogo da se vezujemo za sam dan, je li bilo 15. Toga, toga i toga i te i te godine. Važno je da znamo i trenutak u vremenu, ali da znamo da ono što se desilo je neuporedivo iznad vremena. U vrijeme ono sazva Isu, Isus dva na istoricu učenika svojih i dade im silu i vlast nad svim demonima. Dakle, crkva apostolska ima vlast, ne nad nekim demonima i projavama demonskih sila, pa sa nekim demonima onim iz nižih činova može da se rve, a se onim velikim knezovima tame ne može. Ili može, ali teško, ili može, ali da bude neriješeno. Ne, braći sestre. Gospod ovdje i sveto evanđelje o Lukinu jasno govori. A evanđelje su vrlo jasno i precizne. Dakle, 12 storici dade silu i vlast Nad svim demonima, dakle sve je pokriveno, sve je poklopino silom Božijom. Ni jedan demon, ni demončić, ni onaj veliki knez, njihov, pali prvo angel, sve je pokriveno silom Božijom. Ali pazite, ne silom Božijom kao silom Božijom, nego silom koju je Bog predao apostolima. Bog nad svim, i nad angelima i nad demonima, ali ovo je sad nova situacija. Sad je Silu predao dvana istorici apostola, da poklapaju sve demona i da ih izgone. I da isceljuju ne samo od nekih bolesti, i ne od bolesti koje su vladale u ono vrijeme, nego od svih bolesti, dakle i od bolesti Danasnjeg vremena, ne bilo kojih onih lakših nego svih bolesti pa i najtežih, i psihičkih i fizičkih bolesti. Mada, primajući vlast nad svim demonima, apostoli su primili vlast i nad tijelom, odnosno nad bolestima tijela, jer najveći broj bolesti dolazi iz duhovne oblasti koja pokvarivši se, primirši onu kvarež demonsku, vrlo brzo i silno prenosi tu kvarež i na tijelesni sastav. I najveći broj bolesti koje imamo, a to savremena diagnostika koja ignoriše otkrovenje Božije, koja ignoriše iskustvo crkve, Znanje crkve, moć crkve, ne može da zna. Savremena diagnostika je još jedna bolest u nizu bolesti. I narod tu pati i strada, jedino koje je tu na dobitku jesu farmaceutske kompanije. To je vrćenje u krug, vrtiš se u malom krugu, evo ti prostor, pa se sad vrti u malo Veće dopingovanje da Boges ili bolesnik može da trči brže na 100 metara ili da umre 20 minuta ili 20 godina kasnije. Sa demonima koji svo vrijeme žive u njemu, piju mu krv i piju mu vrijeme i pažnju. I ne daju mu da čuje riječ Božiju. Zdrav je, bolje je, je djelovala, pritisak je bolji, krvna slika bolja, kancer je usporio, a riječ Božiju i dalje ne možemo da čujemo. I kakva je tu promjena? Nikakva. Kako je tu poboljšanje? Nikakvo poboljšanje. Bove se još dublje ušla u naš psihofizički sastav. Zato crkva Hristova, crkva apostolska, crkva pravoslavna i dan danas nudi onu silu koju joj je predao gospoda, ne ljudi. Sila crkve, braće i sestra, jeste sila Božja. Pa evo, ako i ko to može da potvrdim, Koliko to može da prepozna, možemo mi, ljudi, krišćani 21. vijeka. Šta sve nije crkva istrpjela? Šta sve nije iznijela? Se kakvim sve protivnicima nije ratovalo? I koji je to koji je uspio da je odolio? Ajde da vidimo tu silu ljudsku ili silu demonsku, koja nije bila pokrivena vlašću crkve. Ajde neka se jedan neprijatelj crkve Hristove pojavi pa da kaže, ja sam pobjedio. Nema ni jednoga, braću i ses. Evo ovaj zadnji, još mu se noge nalaze u vazduhu od onog silnog nokauta. Ona silina koja je ustala na crkvu misleći da je satre, Zagrizla je tijelo Božije i vilica se raspala. Kosti su se pogomile, evo im se još grobovi tresu od siline božanstva. Zadnji neprijatelj koji je pao, a ovaj koji se sad razvija, koji se sad zalijeće na crkvu i on će da i još težim padom. Sve tako od onog zadnjeg koji bude krunisan u veliku pompu sin Đovojli i Antihrist, on će pasiti, njega će sam Hristos dahom da ubije. A dah Hristov Duh Sveti i danas živi u crkvi i svima nama koji crkvi pristupamo kao tijelu Hristovom, grije srca i izgoni led, strasti i demona iz duše i iz tijela. Zašto? Zato što onaj koji u ono vrijeme apostolima dao vlast, on je, braćo i sese, tu vlast crkvi dao apostolskoj, dakle pravoslavnoj, da je ima do kraja vremena. Ne da ima pa ajde nosi koliko bude trajalo, nego da ima dok gospod drugi put ne dođe na zemlju. Ta vlast niko nije otišla iz crkve i danas je u crkve, ali mi koji joj privlazimo i demoni koji se plaše pažnje, ne dozvoljavamo da se ta sila i danas projavi. Mnogo toga se dešava, mnogo toga primjećujemo, ali sile Božije nekako kao da nema. Ima, što kažu apostoli, izgleda pobožnost. Svi mi manje više izgledamo pobožno. Malo se doćeramo, malo se obučemo pobožno, izučimo tu ritmiku pobožnosti, ponašanja, Obred, kako se prekrstiti, kako se pokloniti, šta reći u ovoj situaciji, šta reći u onoj, šta ne treba reći, kako ući, kako izaći. To je sve, braći i sestre, izgled pobožnosti. Ađe je sile. Što će nama izgled ako nema sile? Demon samo uživa u takvoj pobožnosti kao i mi kad gledamo demonske filmove. Tako i demoni uživaju gledajući naš izgled, našu našminkanu pobožnost. Ali gdje je sila tu? Tu je, braći i sestre, nažalost snema. I naš narod se poprilično navikao na tu paradu, na, na izgled pobožnosti, a silu smo zaboravili. Da nije ovih svetitelja, velikih čudotvoraca, Vasilija, Petra... I drugih velikih čudotvoraca, mi bismo, vjerujte, i zaboravili da je sila u crkvi. Da je ikad i bilo. Mi kad bismo gledali jedni druge, to bi bilo katastrofa, ko bi onda ostalo u crkvi. Zamislite da pobožnost i silu crkve mjerimo po sili naše pobožnosti. A to bi bio recept za odstupništvo, za odricanje od vjere i od Hrista i od crkve. Njego slava Bogu što imamo svetitelje i drevne, kao što je sveta velikomučenica Ekaterina, sveti velikomučenik Merkurije, kao što imamo svetitelje Novoga doba, svetoga Nikolaja Žičkog, svetoga Jovana Šangajskog, Jovana Kronštavskog, svetog i prepodobnog oca našeg Simeona Novog, Dajbavskog, Justina Ćelijskog. I mnogih i mnogih mnogih drugih novojavljenih što sve potvrđuje da su riječi gospodnje zaista istiniti, da je crkva puna Božije sile. A još nešto je mnogo važno, braći i sese, zašto se sile ne projavljuje? To je jedan od možda i glavnih uzroka. Zašto se ne projavljuje? Ne za to, zaš, zašto je nema, ima je, ono je tu, nego zašto se ne projavljuje? Ima neki kvar, neka smetnja. Evo svetojevanđelje nam i taj problem odmah rešava, ako ima pažnje. Kaže, sazva Isus dvana istoricu učenika svojih i dade im silu i vlast... Nad svim demonima i da liječe od bolesti. U redu, vlast predata, silu imaju. Mislim o napustole. Je to kraj? Je li se tu završio blagoslov? Nije. Ide se dalje. Kuda? Kako? Evo. Kaže Sveto Evanđelju, odmah u produžetku predajući im vlast i naselja, i posla ih sa tom silom i vlašću da propovjedaju carstvo Božije i da isceljuju bolesne. E tu je, braće i sestre, došlo do problema, do kvara. Mi oćemo da vidimo Silu, čudo, ćemo da vidimo vlaz Božju, ćemo da vidimo demone kako izlaze, ćemo da vidimo bolesti kako se isjeljuju, hoćemo da vidimo ikone kako mirotoče, hoćemo da vidimo znake na nebu, na zemlji, na vodi, u vazduhu, hoćemo čuda da gledamo, čudesne projave, a ne može to tako. Gospod je dao silu da prati propovjer, i da bude u službi propovjedi kojoj propovjedi? propovjedi o carstvu svete trojice o carstvu nebeskom o carstvu oca i sina i svetoga duha da bude u službi svetoj liturgiji da bude u službi svetoj crkvi njenom učenju njenom čovekoljublju njenom spasavanju čoveka od mržnje, demonske ilogivanje ljubavi Božje u njegovo srce i ljubavi prema čoveku. E tek onda sile se projavljuje. Ako mi propovjedamo o carstvu nebeskom, braće i sestre, kao crkva, ako govorimo narodu da nije ovo carstvo nebesko, evo carstvo prolazno, zemno carstvo, Kako i sveti car Lazar dobro savladao tu lekciju koju je u crkvi. Da je zemaljsko zamalena carstvo, danas, sutra. A nebesko da je vječno carstvo i da se za njega treba i boriti i truditi. A crkva od nebeskom carstvu propovijeda. Ona blagoslovi jelo i pijeće slugama svojim. Ona blagoslovi i novoga Porše on oblagoslovi i kuću i stanove i jahte. Ona oblagoslovi i pšenicu i vino. On umnožava i hlebove sa pet može da nasiti 15.000 ljudi. Ali ne propovijeda zemaljsko carstvo, nego nebesko, vječno carstvo. I ta sila koju je Gospod dao apostolima, ona treba da služi i da krči i oslobađa i ravna put propovijedi o nebeskom carstvu. Pojavili se tu neki demoni da smetaju, imamo silu da ih pomjerimo. Ako je potrebno da i bjesomučni gadarinski mladić čuje tu propovijed, Legion će da se skloni iz njegove duše da bi on primio propovijedu Carstvu nebeskom. I danas, ako crkva propovijeda, a ona propovijeda, to je njena misija osnovna, o Carstvu nebeskom, ne baveći se sitnicama, ne baveći se sitnom politikom i stranačkim zavrzlamama i tračevima ovoga svijeta, Negledajući kako se završila ova utakmica ili ovo finale u futbalu, tenisu, vaterpolu, ne gledajući kako su prošle zimske i ljetnje olimpijske igre, nego propovedujući o carstvu Božije, jer je vladika tako zapovjedio, jer je takav blagoslov, onda će i sila koju je predao crkvi, apostolima, dakle, propovjednicima, da se projavljuje i danas kao i u prošla i u ona apostolska vremena. Tu i ona nigdje nije odstupila. Zato bi bilo dobro, braći i sestre, da i mi prepoznamo zašto je crkva tu sa nama, zašto je u ovom našem gradu i šta ona zapravo nudi nama. Koji je poslao apostole? Koji je poslao episkope? Koji je poslao sveštenstvo? Šta ono zapravo radi? Koji je njihov glavni posao, cilj, smisao prisustva i postojanja? Pa ćemo vrlo brzo da nađemo da je upravo ovo blagoslovo i apostolima, a i nama koji pripadamo apostolskoj crkvi, prvenstveno svešteno služiteljima, koji trebaju da uče i propovijedaju o carstvu nebeskom. Oće li ko da sluša, to je do nas. Gospod rekao, vi govorite, a oće li oni da primeju i ne, to je njihovo, u slučaju da vas ne prime. Nemojte s njima da nastavljate priču na druge teme, što mi vrlo često radimo. Nećemo carstvo, a oćemo neku drugu priču. Nema druge priče. Gospod je rekao, govorite im o carstvu nebeskom i učite ih svemu što sam vas naučio. Ako to hoće da prime, biće će mir na njima. Ukoliko neće, onda otresite prah sa nogu svoji. Da bi time pokazali da nije se došli ništa da tražite, nego da nudite i idite dalje. A tom gradu biće gore nego Sodomu i Gomalu. Biće gore nego nojevom naraštaju. Jer tamo su bili proroci, oni koji su najavljivali, ovdje su apostoli koji otkrivaju i su samim Bogom poselani. Zato je mnogo važno da crku, braći i sese, prepoznamo kao apostolsku. Ne možemo mi sa crkvom, ne možemo ni mi koji smo u crkvi, govoriti o nekim drugim stvarima. Ne možemo mi, pogotovo mi svešteno služitelji, da pričamo neke prazne priče i da širimo temu, jer i širenje blagoslova je neposlušnost. Blagoslov je da bude tako Nemoj da ga širiš Nego se drži blagoslov Nemoj ni da ga umanjuješ Dakle, propovijedati o Carstvu nebeskom Sviđalo se to nama ili ne Ako hoćemo da primimo tu propovijed Mi ćemo primiti Hrista Ako nećemo da je primimo Ne moramo Ali Hristos je isti i juče U vrime apostola i danas i sjutra. Tako da bi i propovjed crkve trebala da bude ista kao apostolska. Nema nikakvog razloga da je mijenjamo, da je prilagođavamo duhu ovoga svijeta. Pogotovo ne da je prilagođavamo duhu 21. vijeka. Jer onda bi smo mi sveštenici trebalo da se skinemo u šorceve, u dresove i da igramo futbala da izađemo iz hramova i da učimo tenis i da tamo, to bi najbolje bilo savladamo nekog dobrog tenisera na nekom velikom šampionatu. To bi bio pogodak za propovid evanđelja. Taj i taj vladika je savladao tog i tog šampiona u tri seta. To je to je besmisleno. Dakle, propovjedamo o carstvu nebeskomu. Car su sve te trojice. Car su u koje mogu da uđu i teniseri, i futbaleri, i hokejaši, i bokseri, i razbojnici, bludnici, ubice, kriminalci, narkodileri, džavo imani. Svi oni koji se pokaju na propovijed. Jer pokajanje, to je reakcija na propovijed. Ne može čovjek da se pokaje a da nije čuo propovijed. To je nemoguće. Kako? U odnosu na šta? Čuo propovijed o Svetoj Trojici, o Svetom Carstvu, postao si za interesom, vidio si da ono čemu se stremio, da to nema veze sa tim Carstvom, da je to čist promašaj, zamka, zabluda, obmana, i poželio se da uđeš u njega. Imaš jasnu svjetlost, koja ti pokazuje put ishodi iz crkve obasjavati put samo nju pratiš i ulaziš u carstvo a to je propovjed apostolska to je propovjed evanđelska to je propovjed naše svete pravoslavne crkve a nju u njoj oko nje, nalazi se sila Sila koje se pokoravaju svi demoni, bez izuzetka, uključujući tu i kneza demonskog, a on se o te propovjedi strahovito proši i sve bolesti tu iščezavaju ukoliko predstavljaju smetnju na putu ka Carstvu Nebeskom. Ukoliko ne predstavljaju smetnju, one same po sebi nisu zlobraći svesti. Bolest koja te spasava, to nije zlo, to je blagoslov Boži. Bolest je ono i zlo je ono što nas odvaja od Boga, što nas odvaja od propovijedi Božije, propovijedi apostolskih o Carstvu Nebeskom, što nas odvaja od crkve. To je bolest i to je zlo. Neka bi dao Gospod da i mi slušajući propovijed Po nebeskom carstvu primimo i osjetimo na sebi silu božansku koje se pokoravaju demoni i od koje iščezavaju sve bolesti pa i one od kojih i mi bolujemo. Amin Bože dajmo.